Розділ 18. Палаючий броненосець кидав моторошне світло на тепер уже спокійні води внутрішнього моря. Його гарматна палуба розірвалася, і в вечірнє небо здійнялася грибоподібна хмара вогню та диму. Глибоке горлове гуркотіння вибуху порохового льоху прокотилося океаном. ударяючи об берег, змушуючи тисячі чоловіків на пляжі підвести голови, Вказуючи на завершальний розділ битви, оскільки корабель знову осів і, випускаючи дим, нарешті занурився під завалені уламками води. У згасаючому світлі Ендрю оглянув весь пляс. Солдати республіки, румські моряки та картійські воїни змішилися, приголомшені всім, що вони заподіяли одне одному протягом того жахливого ранку та дня. Ендрю озирнувся через плече і побачив шеренгу картійців, які копали дошками, уламками металу, а дехто голіруч, викопуючи довгий траншею. Ті, кого вони мали намір поховати, здавалося, простегалися через увесь пляс. Вже відчувався той лед вловимий запах у повітрі, який він відчував як невід'ємну частину свого життя. Нудотно-солодкий, нудотний сморід поля бою. Два румські моряки вийшли з води, Тягнучи тіло, обличчя його було синє, руки підняті, ніби в останні секунди чоловік відчайдушно намагався дотягнутися, відібрати свою душу назад у своє тіло, що тонуло. «Вже є якісь цифри», – сказав Ендрю, дивлячись на міну. Якимсь чином його головний логіст пройшов бій на борту броненосця Геттісберг, без жодної подряпне хоча корабель був двічі пробитий, коли він стояв поруч із картійським кораблем і обмінювався залпами на відстані пістолетного пострілу, вибивши свого супротивника з бою. У воді все ще сотні людей, відповів Джон, вказуючи туди, де півдужини незахоплених картійських кораблів повільно косували туди-сюди, шукаючи тих, хто вижив. У нас понад шість сотень загиблих на пляжі і близько п'ятисот поранених, Третій новгородський постраждав дуже сильно. Дві їхні галери були прошиті картечю з канонерського човна, і вони затонули за кілька миль звідси. Тридцять п'ятий, і наші гармаші на борту броненосців також сильно постраждали. Ми втратили понад тридцять старих хлопців з полку, а також щонайменше шістох чоловіків сорок четвертого, які служили командирами гармат. Боже, ще більше їх пішло, прошепотів Ендрю, він жахнувся того моменту, коли йому доведеться переглянути список і викреслити ще більше імен із полкового списку. Це означало б, що половина чоловіків, які пройшли з ним, загинули всього за три роки. Кілька годин тому я думав, що півармії втопилася, сказав Ендрю, дозволяючи ноці оптимізму прокрастися у його голос. Знаєте, той сучий син виграв битву, сказав Джон. Ті дві важкі гармати розбивали нас на шматки, а потім він втік. У тому чоловікові замкнене щось жахливе, втрутився Вінсент. Коли я розмовляв з ним, я відчував це. Він має надзвичайну хитрість, але всередині його страхи поїдають його живцем. Я думаю, цього разу вони теж його спіймали. Його страхи, подумав Ендрю, чи були такі битви просто питанням сприйняття. Чи була перемога часом – лише питанням того, що одна сторона переконувалася, що вона виграє, а інша – ні. Після того, як Галера підібрала його та інших цілілих із Суздаля на борт, він стояв на палубі корабля. Дивлячись на шалене сум'яття понад двохсот кораблів, що зійшлися в битві, було неможливо розшифрувати, що сталося. У деякому сенсі бій був схожий на глуз, коли армія потомака зіткнулася з силами лів шаленому клубку лісу, що палало, і билися протягом двох днів. Тоді це, здавалося, поразкою, але грант просто відмовився назвати це так і продовжував рухатися далі. Все ж, галерний бій пішов нашою користю, сказав Маркус, кривлячись, поправляючи свою руку, туго перев'язану просоченим кров'ю бандажем. Між корвусами та нашою стріляниною моїх розірвали. Я ніколи не мріяв, що побачу день, коли ми проженемо клятих картійців з хвиль. Маркус подивився на Ендрю, і той відчув, що в цьому бою румський консуль та його люди тепер міцно пов'язані з русами. Принаймні, бій зробив це. Оглядаючи пляж, він побачив, що руські солдати та колишні раби Руму, які протягом довгого місяця будівництва та навчання трималися окремо, тепер ділилися всім, що мали, працюючи пліч-опліч, і мовний бар'єр більше не був проблемою. Якщо ми все ще маємо хоч якийсь шанс врятувати наше місто, відповів Ендрю, це завдяки вашій допомозі. Посміхаючись, Маркус поплескав Ендрю по плечу. «Що далі тоді? З чим він втік?» – запитав Ендрю, озираючись на Джона. «Важко отримати чітку картину. Ми точно знаємо, що Огонькіт втік на повному ходу». П'ять його канонерських човнів також відійшли з ним, хоча один, безумовно, мав серйозні проблеми, сильно відстаючи. За оцінками, п'ятнадцять, можливо, до 30 галер також врятувалися. У нас шість тисяч, можливо, до десяти тисяч картійських полонених уздовж цього пляжу. Ендрю зупинився і подивився на кількох картійських поранених, що лежали не далі, ніж за тридцять футів. Один із їхніх товаришів сидів поруч, обережно намагаючись нагодувати чоловіка, який був жахливо опалений. Є якісь проблеми з полоненими? Я чув про кілька інцидентів. Здається, вони виснажені боєм. Деякі просто блюкають у пагорби. Решта поки що просто залишаються на місці. У нас є полк, який більш-менш цілий. Другий київський майже не постраждав і знаходиться на березі за кілька сотень ярдів звідси. Признач їх охороною. Вінсенте, ти знайшов когось із їхніх командирів і того, хто може розмовляти руською? Вінсент кивнув на чотирьох чоловіків, які стояли осторонь, позаду них був єдиний вартовий. Ендрю відчув холодність у Вінсенті. З ним щось точно пішло не так. Маркус навіть знайшов хвилину, щоб розповісти йому, як хлопець, здавалося, шаленів у битві, і його ледь не довелося стримувати від убивства кількох чоловіків, які вже здалися. «Ти розмовляв з ними?» – запитав Ендрю. «Тільки так». Як ви мені наказали, сер, холодно сказав Вінсент. Добре, ходімо зі мною. Ендрю та його штаб підійшли о чотирьох полонених. Чоловіки виглядали виснаженими, переможеними, але він все ще відчував у них холодну гордість, коли вони дивилися на нього темними очима, їхні чорні бороди надавали їм ведмежого вигляду. Хто серед вас говорить рускою? Запитав Ендрю. Один із чоловіків вийшов вперед. Ваше ім'я? Бака, командир десятий галер. Ви добре билися, Бако. Я вітаю вас за вашу мужність. Бака підозріло подивився на Ендрю. І все ж ми програли. Нарешті відповів він. У цьому немає ніякого сорому. Це ваш командир, якщо хтось і програв, а не такі люди, як ви, які билися зі сміливістю. Бака дивився на Ендрю, ніби спокусивши, що сказати, а потім похитав головою. «Ви Кін! Я полковник Ендрю Кін! Чому ви бажаєте говорити з нами? Я хочу, щоб ви переклали те, що я скажу вашим товаришам, а вони потім зможуть поговорити з рештою вашого народу». Бака кивнув. «По-перше, ваш верховний командир серед цієї групи». Бака похитав головою. Гамількера тут немає. Драксус, який командував нашими галерами, кажуть, убив себе, аніж бути взятим у полон. Мені шкода, що він це зробив, сказав Ендрю. Я поводився з ним, як зараз і з вами. І як це буде? Наразі ми триматимемо вас та ваших товаришів тут, на пляжі. Я виставлю над вами охорону. Скажіть своїм людям, що було б дурістю знову намагатися битися. Я не хочу бачити, щоб був убитий ще один картієць, не кажучи вже про моїх людей. Також скажіть своїм людям, що якщо вони захочуть втекти в пагорби, вони вільні спробувати. Але там мало їжі. Є деякі росіяні і русські села, але ці люди будуть озброєні і будуть битися якщо ваші люди спробують заподіяти їм шкоди або забрати їхню їжу. Я можу запевнити вас, що з будь хто спробує, буде погано». Бака кивнув у відповідь. «Що ви плануєте з нами робити тоді?» «Наразі ми спробуємо нагодувати вас і допомогти вашим пораненим. Я залишаю тут свого найкращого фірурга. Йому вже наказано допомагати вашим людям і моїм разом». Спочаку оглядати найбільш тяжко поранених, незалежно від того, звідки вони. І якщо ви могли б призначити когось із ваших людей, хто має досвід лікування поранених, щоб допомогти йому, я був би дуже вдачний. «Сер, що таке Джоне?» – тихо запитав Ендрю. «Сер, ми втратили більшість нашої їжі в бою». Я залишив деякі запаси на нашому останньому місці стоянки. Достатньо на шість днів, але решта була на борту кораблів. У нас ледве вистачить, щоб протриматися наступні десять днів. Тоді ми всі трохи голодуватимемо», – відповів Ендрю з рівною посмішкою. «Але я буду проклятий, якщо дозволю голодувати безпорадним полоненим. «Ви граєтесь з нами?» «Це якась хитрость». Холодно запитав Бака. «Ви можете вірити в це, якщо хочете», – відповів Ендрю, дозволяючи ноці образи прокрастися у його голос, але доказом буде те, що, незважаючи на те, що каже мій майстер провізії, я не дозволю вашим людям голодувати тут. А тепер перекладіть це. Бака поспішно заговорив зі своїми товаришами. Ендрю тихо подивився на руського моряка який стояв остором групи, ніби не вимушено спостерігаючи за діями своїх командирів. Моляк майже непомітно кивнув. Бака не змінював сказаного. Троє інших подивилися на Ендрю з очевидним подивом, і один із них різко заговорив до Баки. «Що ви зробите з нами пізніше? Поки триває ця війна, я з жалем мушу сказати вам, що ви будете полоненими». З вами поводитимуться шанобливо. Я дозволю тим із вас, хто є шляхетним, залишити свої мечі або будь-які знаки посади, які ви маєте. Якщо війна триватиме довго, ми перемістимо вас у глиб країни. Я попрошу ваших людей допомогти нам із врожаєм. Я вважаю, що це справедливо, оскільки ми вас годуємо. Ми знайдемо для вас кілька сіл, щоб ви могли оселитися. Поки ви будете підкорятися нашим законам, ніхто не буде замкнений. Як тільки війна закінчиться, всі ви будете вільні йти, куди захочете. Ви можете повернутися до своїх домівок, або, якщо захочете, можете залишитися тут. Він на мить зупинився, ніби щоб додати ваги. Або, якщо ви бажаєте, ви можете навіть повернутися додому, забрати свої сім'ї та друзів і повернутися сюди, де ми дамо вам землю, і ви будете в безпеці від різальних ям мерки. «Ви говорите правду», – запитав Бака з відвертим подивом. «Наразі немає способу довести це вам, це станеться лише з часом, але я клянусь вам, честю, що те, що я щойно сказав, буде виконано, нехай ваші та мої боги вразат мене, якщо я коли-небудь порушу це слово. А тепер скажіть своїм друзям, що я сказав». Бака поспішно заговорив, і Ендрю озернувся на Маркуса, який слухав переклад розмови Вінсента. «Після того, що вони зробили з моїм містом, – загарчав Маркус, – я все ще думаю, що їх усіх слід відправити назад до Руму, щоб відремонтувати збитки, а потім тримати в рабстві назавжди. Я думав, ви заборонили рабство, – сказав Ендрю латиною. Маркус пробурчав, хитаючи головою. Тоді військовополонені. Маркусе, у нас є шанс тут. Ці картіці не винні в тому, що сталося. І, говорячи це, він гостро подивився на Вінсента. Вони були затягнуті в цей бій Меркі та Кромвелем, які дали їм зброю. Можливо, вони зробили б те саме, навіть якби були самі по собі, можливо, ні. Але там, звідки я родом, коли битва закінчена, ти ставишся до свого опонента з певною формою християнського милосердя. Запитайте будь-кого з чоловіків 35-го, і вони вам скажуть. Ендрю подивився на Вінсента, який опустив очі з очевидним соромом. Щоб не сталося всередині того хлопця, їм повинен був якось витягнути його з цього». Але він знав, що найважче буде відчуття внутрішньої огиди за те, що він покинув стандарти, з якими його виховали, і які сформували його в людину, яка замислюється над такими моральними питаннями, якими надто багато хто навіть не приймається. «У нас є лише одне питання», – сказав Бака, перериваючи думки Ендрю. Ендрю подивився назад на широкогрудого картіця, чия чорна борода – Густими кучерями спадала майже до поаса. «Ви дивуєтеся, чому?» Відповів Ендрю. «Якби битва повернулася інакше, ми б забрали вас у рабство. Щоб повернути нас до мерки, яким ви змушені служити?» Бака опустив голову і нічого не сказав. «Ми не ваші вороги», – гаряче сказав Ендрю. «Ми билися, і ви були переможені». І наскільки мені відомо, це кінець. Але подивіться туди, на той океан, і він вказав у море, кого вбили там сьогодні. Люди вбивають одне одного. Ви також розбили більшу частину багатства та машин, над створенням яких ми так тяжко працювали. Справжній ворог це Орди, а не ви і не ячий Маркуста руми. Чи знаєте ви, чому розгромили тугарів? Звільнили наших людей від них і поклали кінець різальним ямам. Бака кивнув. Але це було інакше. Ви здивували своїх тугарів. З цього мерки зрозуміли, що робити. Ми самі думали зробити те саме, але перш ніж ми змогли навіть почати діяти. Півумена Орди було в нашому місті. Потім прийшов той кромвель і почали будувати машини». Мерки пообіцяли нам звільнення від ям в обмін на перемогу над вами. Бака на мить зупинився. Ось чому я все ще молюся до Баалка, щоб Кромвель переміг, і його голос був зухвалим. Бо якщо ми програємо, мерки обернуть свою людь проти нашого народу. І краще, щоб руси та руми годували ями, ніж картійці, холодно сказав Ендрю. «Якби це ми перемогли тугарів, а ви опинилися в такій пастці, чи не розглянули б ви того ж?» Ендрю був готовий швидко відповісти, але всередині він знав, що не впевнений, «Що, якби вони тримали Кетліні всіх, кого він знав, чи міг би він чесно сказати, що він особисто відмовився б допомогти побачити інших забитими на смерть, ані себе?» «Я чесно не можу сказати вам, що я зробив би». Тихо відповів Ендрю, сумна посмішки перетнула обличчя баки. Можливо, тепер ви розумієте, чому ми билися. І, звичайно, ми будемо битися, щоб врятувати те, що наше, тихо сказав Ендрю, як зробили б і ви. І ви, і я загнані в цю битву, яка, якби світ був іншим, не стала себе проти моя пропозиція все ще в силі. І якщо ми переможемо, я думаю. Вашим людям знадобиться місце, куди втекти. І після всього цього я все ще мушу запитати, чому. Тому що, їй Богу, це такий я, я не буду сидіти, склавши руки, і дивитися, як людей забивають ті тварини. Ми можемо використати вас також. Нам знадобляться люди, які знають кораблі, які допомогли в відбудові огонь які, як тільки вони втечуть від ям мерки, будуть готові битися, щоб врятувати свої сім'ї від такої принизливої смерті. І крім того, – тихо додав він, – якщо ми дійсно переможемо, чи ви чесно думаєте, що зможете коли-небудь повернутися додому? Мерки забуть усіх вас, як тільки доберуться до вас. Зрештою, навіть якщо ви переможете, вони все одно вас забуть. Ви всі живете в мрії». Якщо думаєте, що після того, як ця війна закінчиться, і якщо ми будемо знищені, мерки дозволять вам жити зі знаннями та зброєю, які ви здобули. Я можу гарантувати вам, що якщо нас переможуть, будуть троєдимлячі руїни, рус, рум і карта на додачу. Ендрю намагався контролювати свій голос, але його холодний гнів через те, що цим людям вдалося здійснити, хоча вони і були змушені до цього» залишив у ньому відчуття гіркоти. Кромвель все ще на плаву. Більша частина залізниці до Руму була розбита або назад на землі, або з нескінченними милями скручених рейок і затоплених локомотивів тепер на дні, і довгі яди тіл лежали на пляжі. «У мене є інші справи, якими потрібно зайнятися зараз», сказав Ендрю, «лінії на його обличчі були щільно стиснуті». Бака подивився на нього, а потім, на подив Ендрю, ступив уперед і протягнув руку. Ендрю завагався, а потім простягнув руку. Картієць схопив його за переплічя. Я вірю, що ви воїн із честю, сказав бака, а потім відступив. Ендрю кивнув у відповідь і почав відвертатися. Кін. Ендрю озирнувся. Ми захопили ваше місто Суздаль понад двадцять днів тому. Приголомшений. Ендрю подивився на свій штаб, який стояв навколо нього, ніби вражений. «Ви тоді не знали?» «Ні». «Деякі з ваших людей впустили нас». «Михайло, той клятий виродок», – прошипів Джон. «Так, це був він. Ми утримували половину міста, ваші люди – іншу половину». «Коли ваш лідер відмовився здатися, Кромвель погрожував спалити решту міста». «Потім ваша армія раптом зникла, виступивши до місця з багатьма цегляними будівлями. Чому ви мені це сказали?» Бака знизав плечима. «У мене теж є дім. Якби він потрапив до рук ворога, я б хотів знати. Він уже в руках ворога», – тихо сказав Ендрю. Бака кивнув. «Я знаю. Мені шкода за нас обох». Ендрю завагався потім повернувся і пішов геть. «У вас може бути початок Альянсу», – сказав Джон. «Я б хотів, щоб вони подумали про це два роки тому», – відповів Вінсент. «Ми дали їм знати, що ми робимо ще на самому початку, влітку перед приходом тугарів», – відповів Ендрю. «Можливо, ми втратили наш шанс тоді, щоб запропонувати те, що могли, щоб допомогти їм». «Ми були надто зайняті тим, щоб самим вижити», – втрутився Джон. Ендрюс відомив, що аргумент Джона був слушним, але подумки дорікав собі. Якби він краще спланував, можливо, цього цього можна було б уникнути. «Вони все однокляті картійці», – сказав Маркус, хитаючи головою, «і мені було приємно знищити її сьогодні. Тож навіть не пропонуй мені прийняти цих недолугих виродків після закінчення цієї війни. Мій дорогий Маркусе, сказав Ендрю, хитаючи головою, смію припустити, що вони не захочуть мати з тобою нічого спільного. Маркус подивився на Ендрю, який посміхнувся. Джоне, іди сюди, я хочу решту новин. Що нам залишилося? У хорошому стані. Все, що буде битися. Є два броненосці Геттісберг і президент Каленка, які пройшли досить цілими. Ще чотири перебувають у різних стадіях руйнування. Мен ніколи більше не битиметься, він готовий до смітника. У інших трьох гармадні палуби розстріляні, і один із них набирає воду і має тріснутий котел. Є також наш квикерський човен. Дмитро змусив їх вижати з другого двигуна максимальну швидкість, щоб дістатися сюди, і він ледь не розвалив його. Цей човен також вибув з бою. Він усе одно врятував наші шкури, сказав Ендрю, хитаючи головою і дивлячись на їхнього рятівника. Хоча він нічого не сказав баці, він цілком міг уявити огиду і людь, які картіці, мабуть, відчули, коли зрозуміли, що Кромвель покинув їх і програв битву, щоб втекти від ілюзії. Інші шість човнів, які пішли в бій, там, тихо сказав Джон, киваючи в бік моря. Ми захопили два картійські човни, обидва із затопленими двигунами та роздертими гарматними палубами. Вісім на дні, а інші два згоріли у ламки на пляжі. Я був у середині одного з них. Ендрю наш постріл розніс штуки від одного кінця до іншого. Кромвель побудував «Огункіт» до міцним, але, мабуть, він не розраховував, що канонерські човни зікнуться 75-фунтовим пострілом. А як щодо галер? Джон похитав головою. Можливо, 30 з усього нашого флоту все ще придатні до плавання. Ще 15 або близько того були витягнуті на берег, і ми, можливо, зможемо їх відремонтувати. Хороша новина полягає в тому, що ми захопили 30 картійських галер досить цілими. Там ще до Біса багато човнів бовтається, ці чортові штуки насправді не тонуть. Я намагаюся організувати рятувальні команди, щоб вийти і витягнути їх. Що ми можемо вивести під веслами до завтрашнього ранку? До завтрашнього ранку, полковнику. Чорт забирай. Знадобиться кілька днів, щоб розібратися з цим. Сер, ми втратили майже половину наших гвинтівок на тій воді сьогодні і половину нашої польової артилерії також. Що стосується решти, більшість пороху для гвинтівок і малокаліберної артилерії, який у нас залишився промок. Я вирушаю перед світанком завтра. Це поставить нас біля Дніпру до сутінків. Щоб зробити що, сер, холодно сказав Джон. У нього все ще є огункіт і, можливо, чотири чи п'ять канонерських човнів. Вдар по тих двох човнах його важкими гарматами, і у вас нічого не залишиться. Мені знадобиться день, щоб підвести припаси з нашого останнього місця стоянки. Просто щоб переконатися, що у нас вистачить їжі для всіх. «Включно з тими картійцями, яких ви хочете годувати». «Дайте мені три чи чотири дні», – сказав Джон, його голос майже благав. «Ми можемо зняти рейки з кількох зруйнованих кораблів. Ми можемо наростити борти тих двох, що у нас залишилися, а потім спробувати». «У мене немає часу», – крикнув Ендрю, обертаючись до Джона. «У нього буде цілий день переваги біля Суздаля». «Дайте цьому виротку три чи чотири дні, і він також зможе відремонтувати свої пошкодження». «Він міг би побудувати батарею на березі. Він міг би зробити майже все. Чорт забирай, я тисну на нього». «Чим?» «Тим, що маю. Тим, що ти мені даси до світанку. І що ти, біса збираєшся робити, коли туди дістанешся». «Я не знаю» крикнув Ендрю, шкодуючи про свої слова, навіть коли вигукував їх. Тремтячи, він відвернувся від групи, лютуючи через свою втрату контролю, але як би він не боровся, він вильовив, що просто не може відновити свою самовладання. Він відчував, ніби перебуває у відчайдушній боротьбі, щоб не розридатися з цієї божевільної боротьби просто не припинявся з того моменту, як надійшла телеграма, що розбила всі його надії, ні, його фантазії, що якимось чином вони зможуть підготуватися і зрештою загрози зовнішнього світу мануть його. Він подивився на океан ламків, що пливли перед ним, у сутінках, що згущувалися. Він побачив групу русських солдатів, які заходили у воду, буксируючи пліт Завалені ще більшою кількістю тіл. Чоловіки зібралися навколо групи і схнули тіла, піднявши їх з пляжу і кинувши їх у довгу чергу, що чекала на поховання. Що, біса, я тепер буду робити? Що відбувається в Суздалі? Він знав, чому вони дивляться на нього, чекаючи відповідей. Все, на що він міг сподіватися, це захистити галери, підігнати їх близько до Дніпру. І висадити чоловіків, а потім битися з Огункітом. І мат сказав йому внутрішній голос він не міг думати далі цього, це слово продовжувало кричати на нього. Кромвель, попри все, що було неправильно в ньому, попри все зло, яке він створив, виграє, і він помре марною жертвою. Він відчув, як починає тремтіти, чи побачать вони це. Подумав він, чи темрява приховує це остаточне приниження. Але всередині він знав, що відбувається. Він нарешті починав розпадатися. Частина його кричала, щоб відпустити, почати сміятися, плакати, повернутися і втекти. Інша частина ледве трималася, ніби він ковзав по боці шматок склав темряву, намагаючись зберегти контроль ще трохи. Сер, у вас є якісь накази? Сказав Джон, ніби наполягаючи. Чорт забирай, він знав, як це, він бачив, як Джона виснажували його власні накази. Хіба чоловік не бачив, що його теж виснажують? Ендрю повернувся, щоб подивитися назад, борючись, щоб якось заговорити. Накази залишаються. Ви маєте на увазі, ми вирушаємо перед світанком. Ендрю кивнув головою. Джон виглядав так, ніби збирався заговорити, а потім із приглушеним прокляттям розвернувся і відійшов. Решта групи стояла мовчки, чекаючи підбадірливого коментаря. Посмішки, спалаху впевненості, з якого вони завжди черпали, ніби беручи частинку його життєвої сили, щоб підживити свою. «Це все, джентльмени", тихо сказав Ендрю, і чоловіки повернулися і почали відходити. Вінсент завагався, а потім підійшов до Ендрю. «Що таке, сер? тихо сказав Вінсент. Ендрю спробував натягнути посмішку. «Нічого, сину абсолютно нічого». «Як би не так, сер, відповів Вінсент. Здивований, Ендрю подивився в очі Вінсенту. «Ви виснажені, сер, я це дачу». Ендрю відвернувся і почав йти до краю води. Вінсент обійшов, щоб іти поруч із ним. «Містер Хоторн, у вас є інші справи, якими потрібно зайнятися?» «Ідіть, допоможіть Маркусу з організацією його кораблів і людей. Він може зробити це сам», – тихо відповів Вінсент. «І не наказуйте мені йти геть, сер, бо я відмовлюся». «Отже, ви підхопили непокору разом зі своїми іншими звичками, огризнувся Ендрю». Він миттєво поскодував про свої слова. Він бачив болісний вираз в очах хлопця, ніби їй нузяв дитину і відшмагав її. «Пробач, сину!» – задихнувся Ендрю. Я не хотів. І поклав руку на плечі Вінсента. «Все гаразд, сир!» – прошепотів Вінсент. «Я заслужив!» «Що з тобою сталося?» – тихо сказав Ендрю. «Не про себе я хвилююся, сир!» відповів Вінсент. «Це ви!» «Отже, ми обидва хвилюємося один про одного!» Вінсент похитав головою, вимушуючи сумний сміх. «Я захоплювався вами, хотів бути схожим на вас з того дня, як приєднався до 35-го», – тихо сказав Вінсент. Ендрю відчув, як відступає і віддаляється. «І вам не потрібно чути це дитяче обожнювання героїв зараз», – полковнику кіне, – поспішно сказав Вінсент. «Просто я хотів, щоб ви знали, я думаю, що розумію, що відбувається всередині вас». Ендрю відвів погляд. Він відчував, що тепер повинен видавити себе звичайну посмішку, похитати головою і сказати, що все абсолютно добре, і щоб Вінсент біг далі. Після того, що я бачив, і він замовк, і що я зробив, я знаю, що це як рак всередині мене, що повільно пожирає мене. Я думаю про чоловіків, які померли, бо я сказав зробити це, або йти цим шляхом. Я думаю про чоловіків, і так, навіть про тугарів, яких я вбив, і, Боже, допоможе мені, про ненависть, якої я навчився. Просто, сер, я хотів, щоб ви знали, що ви все зробили правильно». Ендрю сумно посміхнувся і подивився на Вінсента. Скажи це людям там, зітхнув він, киваючи в бік моря. Скажи це тому, що у нас залишилося в суздалі, і скажи це чоловікам, які помруть завтра ввечері, тому що, чесно кажучи, я зазнав поразки. Я міг би сказати вам, що ви робили все можливе, відповів Вінсент. І я знаю, як би часто я вам не казав, ви все одно не повірите мені. Коли щось йде не так, ви завжди спочатку звинувачуєте себе. Я думаю, ми схожі в цьому, сер. Ми дивимося на помилки у нашому житті, справжні та уявні, і ми катуємо себе, бажаючи, щоб ми могли якось повернутися, пережити їх, щоб якось зробити все правильно знову. І ми не можемо, прошепотів Ендрю. Ми ніколи не робимо нічого повністю правильно, сер, сказав Вінсент. Ніхто, навіть мій герой Ендрю Лоренс Кін, не робить все правильно, і він тихо хихикнув. Я думаю, сер, ви навіть шкодуєте, що показали цю маленьку слабкість перед дуже молодшим офіцером. Ви думаєте, що справжній командир один завжди поводиться впевнено, приховуючи свої страхи. Ендрю подивився назад на Вінсента. Саме цей раз все інакше, сер. Це не змінює того. Що я відчуваю до вас. Я ніколи не розповім про це нікому. Коли цей момент мене, це буде так, ніби його ніколи не було. І, сер, це не впливає на впевненість, яку я завжди матиму у вас: переможемо ми чи програємо. Просто немає місця для помилок, сказав Ендрю, намагаючись мовчати, навіть коли випалював ці слова. Завтра вночі я піду з канонерським човном щоб знову зустрітися з ним, і він замовк. Після того, що сталося на борту Суздаля, сама думка про те, щоб знову піднятися на борт іншого такого човна, викликала у нього тремтіння страху. Як він взагалі збирався знову зіткнутися з цим? «Тоді подивимося, що ми можемо зробити», – тихо сказав Вінсент. Ендрю виявив, що його обличчя перетнула ледь помітна посмішки. Хлопець дивився на нього, і все ж він мусив пам'ятати, що Вінсент Хоторн більше не був хлопцем. Він допоміг перетворити його на чоловіка, якщо навчання стати безжальним вбивцею було тим, чого повинен навчитися чоловік. Якось він сподівався на краще для Вінсента, ніби він був заміною його брата Джонні. «А ти сам, Вінсенте?» – лагідно запитав Ендрю, «Що з тобою сталося?» «Я б не хотів говорити про це зараз, сер, рівно сказав Вінсент. «Вони нарешті добралися до тебе, чи не так?» «Ще одне вбивство, і раптом це все, що ти міг зробити у відповідь. Я майже відчув жалість до Кромвеля», – сказав Вінсент. «У цьому чоловікові є жахлива прихована мука. А потім я побачив усе, що з цього вийшло» чоловіки мого полку, що лежали мертвими у палаці, насмішку про вашу та мою дружину, і нарешті той мерки, що висів на хресті, як якась хвора карикатура на варварського Христа. І все ж де був мій Бог? Той мерки дивився на мене, благаючи про жалість, але він розірвав до мою родину переді мною з не більшою докром сумління, ніж я мав би до отруйної комахи під своїм чоботом. Де був мій Бог, сер, Бог? Який, відколи ми прийшли сюди, я вірив, продовжувавши потіти мені, тримаючи переді мною гріховність вбивства, кличучи мене знайти якийсь кращий шлях. Я пам'ятаю, як читав трансценденталістів Емерсона, Лонгфелло, які говорили про те, що всі мої частиною більшої душі. І там був той Меркій, що дивився вниз, натопів від його мук і села Його вмираючих рук живилася нашою власною кров'ю та плочу. Якщо є Бог, як Він міг створити таке місце? Як Він міг створити місце, де, щоб вижити, ми повинні вбивати або бути вбитими у відповідь? Світ – це божевілля, сер, прошепотів Вінсент. І ми обоє загублені в ньому, відповів Ендрю, поклавши руку на плече Вінсента. Вінсент подивився на нього. Можливо, якось ми обоє знайдемо вихід з нього, зітхнув Ендрю. Ходімо, сину, тобі краще знайте Маркуса, а мені треба допомогти запустити справи. Двоє повернулися і почали йти назад від пляжу. Дякую, Вінсенте, тихо сказав Ендрю. Дякую, сер. І, відступивши, він віддав честь. Ендрю кивнув на знак розуміння і відповів на жест. Вінсент на мить завагався, а потім відступив у тіні. Полковнику кіне, сер. Ендрю озирнувся і побачив Фердюсона, що стояв поруч. Що таке, чаку? Я не хотів турбувати вас, сер, сказав Фердюсон, але мене щось щойно сяло, і я міг би проклясти себе за це. Я почуваюся повним ослом, що не подумав про це раніше. Продовжуй Чаку, що це цього разу. «Можна ваш револьвер, сэр?» Ендрю опустив руку до кобури і витягнув зброю. Зброя все ще була мокра, і він міг уявити, як О'Дональд, який був таким перфекціоністом щодо зброї, здригається від вигляду одного з небагатьох дорогоцінних револьверів у всій Валенії, з яким поводиться таким чином. Фердюсон узяв зброю і підняв її. «Бачу, що ви зробили пару пострілів, сэр. Побороненосцю, що проходив поуз, відповів Ендрю, посміхаючись спогаду. Так про що все це чаку? Осе, сер. І він зняв пістон з ніпеля нерозрядженої камери і підняв його. Його очі світилися ентузіазмом. Це, сер, відповідь на всі наші проблеми.